بسم الله الرحمن الرحيم وياتسل بسنن بيان الطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اظهار أحكام الشرع بالاجتهاد سننوزرا متسل يو بحث دفعلوشنو دا, دا دوين بحثم دو سننت سر متسل يو بحثو سر دفعلوشنو دو سننت سر متسل لك يو بحثو سر دفعلوشنو وغير ذكر كدوين ده اتصالاتو دو بحث اده نبی له صلوات و سلام طریقات او حکم ظاهرو له کې په اجتهاد سره نبی له صلوات و سلام بعض احکام په اجتهاد سره داغي څرګرده او کنه دکړه انو احکامات چې نبی له صلوات و سلام کوم ثابت شوینه د بعض د پرخ او صراحتن و هي راغلي دا طریقې د جبريل عليه السلام سره نبی له صلوات و سلام سره هي راغلي غوښ انکار نه کړي روح القدس نزله روح القدس اغه بارکه راضی اواز نبیلی صلوات و سلام دا اغه ثابت شيري په اشاره دا, دا, دا, دا, دا و هي خفي یعنی معنی مطلب داري پرشتي ورتا نفس کي خبر اچول داغم دا الله جي طرف يکندو چه اختلاف نشته لکه يو حديث کي راضي پیغمبر ل صلوات و سلام فرمي ان روح القدس نفس في روحي ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقا فاتقوا الله واجملوا في الطلب بهترین حدیث اسلام نو وی رسال کو نفس کی خبر واجلا روح القدس چه ده الله ده تراضا خبر والا چه حس یو نفس نمریږی مگر ده علمږی چې خپل رزق تام کی او رزق خوراک تمول کیږي رزق نور خبر تمویل کیږي خپل کده او سم ارش چې دنده پر مقدر ده کا خوراک ته کا مال که دنیا دا سب کوچ او تام تامین کې ندې به سکی مدیگی نفتق الله واجملو فی طلب نو وی اسلامي دا الله نو یو رغه حرام او حلال کې چې کومه حلاله هغه تلک دا تاسو ته دا یو به بهترین خبر دا او اجملو فی طلب اجمال کوي فی طلب کې نو طلب کې تقریبا تقریبا الحمدلله ولما چې ټول یې اجمالی دوری اجمال طلب نه مراد سب کے دا دی چې په کسب معاشت کې سړی دا سکو چې بس هغه ارسته نه شي واجباته هغه رزق کم چې مقدر دي دا غو نه مخکې ملیدې نه شي تر سوچ هغه برابر کړي نه نبي عليه السلام یې ځو خاصم راځي ګو اجملو ته تلک تلک سنت ده کسب سنت ده نو هغه کې د اجماع لکه هغه خلرزه کې برابرۍ نه الله بمړي دا غو انسان مخکې ملیدې نه شي یو داسې قسم دي کوم چې اختلاف نشته بل د نبي عليه السلام په ځلبانې په الهام سره دا خبري ابرهنجان تراله کنه الہام هغه بارک ام ان شاء الله الہام برکه دې نبی صلی الله علیه وسلم الہام کتی په نور نسبت د نور علیاي کوم څه اختلاف نشته په شوا د غریواله کیسه احکامات دی چې زونو سره ثابته کی اغه ذکر نه کړو دا وې طریقې ذکر نه کولو څخه یې اختلاف نشته او څلورمه طریقې چې کوم اختلاف دي هغه دغه چې نبی صلی الله په اتحاد سره بعضی احکام ظاهر کړی دي او کو ظاهر کړی ندي اختلاف دی صورت کے اختلاف شتا نو دے صرف اجمالی تو روچی وقت لے پی حاضر فصل دی فصل کیسی شوئے دی اختلاف شوئے دی بازہو امکمل نمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغا با شرح لکا متقلمین شویا موتزلش شو وغیدین من کبی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اظہار با حکاماتوں پہ اجتہات دلیل کیا آیا پشکی ومعین تقو آنی الحوا آنی الحوا مد هغه نجواب د د چواما یم واما یم ته کو به هاذ القرءان <سؤال> عن الهوا دا غي مطلب درې خبرم ځین ترাজি کنه دا قرءان برکه دا مطلب نه ده چې مثلا مثلا کوي نبی اسلام په پخله ژوند کې کوم خبرم او باسينه هغه یاني دا سني چی او قرءان وی د قرءان برکه دا خبره دا مطلب د غايات درې نبی صلی الله و سلام چې قرءان برکه خبر کړي نه ځنه قرءان د الله تعالی لوري ته ده او تطبیق په دې آیات کې دا بیان نشته چې نبی له صلوات و سلام کوم خبره په اجتهاد سره کوي اجتهادي احکامات دې نبی له سلام دخلنی په قران برکه خبره چې هغه د هوا او د خوایش نه نه ده الله کتاب دی همدغه متسلی موجبدې کې دا خبره چې نبی له صلوات و سلام په دې کې د اجتهاد نه پیل د آیات د اجتهاد چې نبی له صلوات حکم په اجتهاد سره نه دي ثابت کړي دا خبره په دې آیات کې نشته البته دا خبر کینی دی کینی غواځاتای چې خطا د نور نن کې دي شی دی ورته وی چې نوویل صلی سلام په خطاب باندې برقرار نشي په اټه کې نوویل صلی سلام په خطاب باندې برقرار چې کله نوویل سلام انتظار کوو دی ورته وی ایزا انقطاعا هو عن الوحی نوویل صلی الله و سلام باندې معاملې او حدیثه کې خبره وختمه شو چې حادثه کې به حیران النبي السلام صحابه او مشوره او او يې اجتهادي به سلام النبي اسلام په خپل باندې وکړه نو که عرب ټیک خوسته الله تر ټکريو راو 97 شي به سره برکايتاتې شو سنت سره ثابت خبره شنه النبي اسلام کې اعتصام او که خطاب وانه او 12 کې بخامه الله تر ټکريو حکم راته لکه دې څنګه بدر کو مقام دي نعمت مبارکه بعض ابو بکر صدیق سي بره ورکه شهر ده قومه اللي زادول په دیاراست نو علي عمر سي دنه ارشري تخپل کا سواله کوي ته اباس قتل ک نبي عليه السلام ته استا تر دي تخپل لا ست قتل ک چی په دوي لغي او کين سي وليتاه والے کا چيده ده قتل کي پوه شي کنا او داسه ار يو چکم ک ننځي نځي رشتدانو زغ دغه تا والے کي بالکل دک څخه تخپل ک الله سي قتل کي السلام د ډول تشبيه م وک نبي عليه السلام ابو بکر سي تويستا مثال د ابراهيم عليه السلام نه اغویلیو چی پمنت بیانی فا انہو منی و من عصانی فا انک غفور رحیم امار ستا مصال بیو حلی صلی اللہ علیہ السلام بی ان لان رب لا تذر الارض من الكافرین دیار بارحال نبی علیہ السلام پی سلا اگر دو او وکر صدیق سید فرائدان اوکڑا وطیوکر مال صحابوتو چیئے اندکال با دخ رستو بی خبر دالا پی سالچو بیعو با اللہ پر پڑیر سخ الفاظ رالا ما حتا یوسه نه په ارض ولا آیات راغ کنا چې بالکل پریزمکه کیوی نې تی کید کافرانه نبی د پاره نصيب د سني دک آیات چې کله راغې بي. بیا نبی اسلامي کچره عذاب راتله عذاب فوران دې شو او کچره راغلې وي د عمر سعد نه سعد ابن معاذ علی بن یوب السهابې راغنه چې بیا به اس وبچوي نو خبر همځه درازي نو کچره خطا او بیا غنیمت برکه الله تعالی وه دا خره راستو نو په دا سیم موقع باندې کچری نو اسلام یو اجتهادی فیصله کړی دا او پای کې خطا شویلند نو ویه الله تعالی داریک اظهار کړی دی او وایي سره نو بي بركار پاتې شوی په خطا باندې نه دی نو دا موقع باندې دا صحیح ویدا سينو ورو نو دا صحیح خبره اومد کړی دی چې نو اسلام احکامات په اجتهاد سر ثابت دي بیا خبره دا کړی چې نو اسلام به انتظار کو او درې خبره بدای کی چنه نویر علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب باندې برکړ برکړه پاتیشه نه دی چې کله په خطاب برکړه پاتیشه نه نه پریږنه توکريو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم اتحاديه احکام دي ام کټه دي چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتحاديه احکام دي نو ام کټه دي په اعتبار د نړۍ متحدو د اجتهاد چې په هغه کې خطا کې دی شي کې دی شي ټول په خطاب باندې عمل شي یو عجبه په اگر چې ملایګي ډبل ونه ملایګي او ټول عمر په خطاب باندې برکړه پاتیکه دي شي په خلاف د وحي ته هدا پیغمبر باندې چاره په خطا باندې نه دی دغه وجناغه جهاد کتی دی نور دا هغه کې ختان کې دي شي د 15 خبره کې وکښه ویتی اشاره کوي موږ به روانه خبره ته اشاره چې په نور کې اختلاف نشته په یو کې اختلاف نه اختلافي ذکر کې د فقین ذکر کی وي ويتصلوا ومتصلين بالسنه دي سنن سره بیان طریقه رسول الله صلى الله عليه وسلم اونو لري تریکیم شصره ز حاشیه علماء تدریس کوي نو وی سلام په نور طریقو سره اظهار د احکام شی خوب کم شوه دي اوبره زمم دراله او غیر سره احکامات ندي سالي چی خوب کی وه شی د احکامات ثابت شي ندي نو مختلفه طریقو خو هغه اتفاقی دی په حال و یک تسلو او متسلل <متحدث> شنن سره بیان د طریقې د پیغمبر په اړه د ظاهره د احکامو کې بل اتحاد په سبني اجتهاد باندې چې جهاد رحقام زهر کړي کنه د وخت له اجزال فصل دې فصل کې پر دې باب کې هم څه شی اختلاف شول وي صحیح کول چې کای متند او صحیح ويند نو صحیح زموږ د احناف په نېزمانی انه کان یعمل بالاجتهاد نبي عليه السلام به عمل کو په سماني اجتهاد باندې اې زم کتا هر کلو چې منکت شتا مووتم د نبي عليه السلام ان الوحيد وحنا في ما واقعي او تريه شو و پاګي کې اِبتلاٰع شوین علیہ السلام لپاره کې واقیا حارس اور حکم بڼو امام <تصفح> علیہ السلام رسول انتظار به چې او باز درې ځلې کې یو بار حاله خو صدا سه خاص نس بنښت او بار انتظار بل اول د وحي او بل خبر ذکر کې وکړ او کانا اون علیہ السلام لا یو کر چې برقرار بنښت تل هغه خطې په خطا باندې فاذا او کر اکبر برال با اوسع تلشا علا شین پو حکم اجتحادی بانی من ذالکات دی احکاماتونا کان ذالک دلالتن قاطع تن دا بدلیلی کاتیان علی الحکم پا حکم باندی پا اصابت باندی نبی علی السلام اگر کتی دی اجتحاد دخلاف ما یکون من غیرهی پرخلاف داغ اجتحاد دانی چه دی در غیرنا نور مجتهیدیوینا امام اونی پا امام مالک سے بغیره من البیانی در بیان د حکم پر ر نو د لایتن کا ته اتنو په حکم باندې یقینی حسابات باندې په خلاف د نور باندې چې په حسابات باندې دلیل کوي نو دا اوس د یو بل خبر باندې متفرقه دي جمله کې یو واټ خبر دی اشاره کوي و هوه نذیر سره او دا نذیر د الہام الہام او کشف او غیره د نور اولیاء او تم کېږي نو رسول الله صلوات الله علیه و تم کېده اګر رامځنه درازي کنه کشف نو رسول الله یو کو خسوف علاوه کو خسوف سماتن در نسله غالبا کنورته در نسله ابا دیوال کنه ولی اسلام تکشفوش جنت محامش امله غن دراجو او چي جنت محامش نووي اسلام په مسکه دا چلغوراسي او لاسه مختهوله چې لکه څه شي ته لاسځي چې جهنمي محامکه نووي اسلام داسه پر شا باندې چې وسلې ځان بچکیږي داسه پر لاس باندې رسنه داسه لیکو نو صحابم حیران شوه په مسختم ش نووي اسلام ته نو تجيبت ريکه کوله په یو پیر خو دې د سې کارکاو چې لکه تاسو شه راتنګي را اخلي د دې راته چې کونو کې نه ویل رسول صحابو نو ویل سلام بده سړی نظر کونو کیږي التفات جدا شه صلی سترګي والی او به کوم اسکی علی جنو خپل نظر را غونډيږي نه یو خور ولله پیدا کړي ویني خو دې کارکاو نو ویل سلام او ته الله تعالی جنت را مها مخه وړان څنګه وګورو وګورو او چا ماځي دار اوله مستوجب تر ډیر وخت پره او به جهنم را را دا ما د دا لمونه سکه لاندج کو کشن نبی علیہ السلام <سئلس> ته شیب الہام نبی علیہ الصلوۃ والسلام <سئلس> ته شیب خبره درازي نبی علیہ الصلوۃ والسلام <سئلس> ته ډیره خبره الہام شیله خبر صحابه له د دې دغه خبرو ورکل دي خو کی په وحی خدا نه خو په متا الله تعالی خدلی په وحی لکادو جنگه احد باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام <سئلس> ته ورو ولیدا چې دا به له نن ته مخمات انا بي السلام ولي چې خپل ترکښ کې غتوره سکړه وردان نکړه دې ته مديني نو نوځه توره جولي را ماته نو ډېر خپه شو شکست سلامت ته چې بیا غه ورستور په سي خو بلې دا کې دان نو بیا خوشاله شې جره خوش خوش خوش مدینه کې پاتې شې نو خیر بشو صحابه مجبور کې چې کبدر للوتلي دن ننوته بس دز غریوا چره وروته په دې ډېر خپه وته رسول الله نیو بي السلامت یې پیغمبر څرواچی نه غد ورستو کې نه تر سوجه میدان ته نېدل به حال په خوبه طریکه سره په بلی طریکه سره نویلی سلام در سلام تب الله تعالی الهامات ټول انورو اولیاء تم الهام کی د ډیرو خلکو څونه نزدې خبره ده چې زمونږه اولیاء بیر خبره نزدین نزدې مشوري الهام نشم کول بلواکیات دی رحمت الله ورسې وګه هدی دعا وکړه د دې چې څنګه د عام انسان د عالم اجتهاد دی او د نبی اجتهاد دی هغه څنګه پرکتې د نبی جهت کوي او دوه غیر اجتهاد را په خطا باندې کېږي همشره په اړه ځکه نو څه کې خطا تر باندې مساله په ختم کېږي نو دا څنګه الهام دی الهام لنبي اسلام صلی الله علیه و سلم این او قطعی حجتې پوښي او د دین علاوه د نورو الهام چره نوکه د شریعت تطلع د اوتله موافقی نو هغه بیا دا حق کې حجت ته چې د شریعت سره موافقي او په غیر باندې حجت نه ده خبر هم یو انترا لګا کدی پر الله سبيح حجه لازمي لري حجه متحديه نه مطلب داري چې ولي لري اولي له داخل تم داخلي الحاموش تا الهام شي چې تبو اسمليږي خبرمنده دا ريدا غټم داخلي شي دندل مصبيحين موس په کار مې دا کو یو بجې مثلا په شي تم داخلي شي الهام شي تبو اسمليږي دغه प्रकारे موږ کې کدي دا موږ اون د حق کې دا حجت هو د به الله تعالی په دي باندې نيسي خبرمنده انت راځي اگر حجت متحديه لازم ده و هو نظير او د اټیحاد چره د غیر د نظیر د نظير د انهام نه څنګه خبرات کنده خبره نووي له سلامه کتي د غیره ک شرع سره موافق شو د بیا حجته لازمه د حجته متعديه ملي فاينه د الحمد حجه قطعه حجه قطعه دي په حقي په حد چاګي نووي له صلوات والسلام کې و الا لم يكن اگر چ دان دې په حق اي په حق دائر اولياكي به زي صفته په دي صفت باندې داغه بندي د بيانو و ممن يتصل بسنته نبينا عليه الصلاه والسلام شرع من قبله او دا هغه ابحاث نه چې کوم متصل لسنت سره بحث د, دَ شرای من قبلهو دي شرای من قبلنا زمون پرت حجت او کو حجتنه نو دا اتفاقی خبره د تورات او انجیل کې ته حکم راوالې یو ګوره طایبه عمل کړي نبی صلی الله علیه وسلم عمر سره باندې سکړو رنگی سور شجا سره صحابه تورات د تورات او انجیل په هر حال نبی اسلامه انتهای وو وسه نو دا که زمونږه پر حجت نه لري هغه څنګه انتقال ده خبره پات شوا دا خبراتې چکمه د اغی مثلا د تورات او د انجیل خبر دی اغه په قران او په حديث کې راشي زمونږ پر حجت دی او کنه دي نو هغه کې زره تفصیل لري همدا ځان ترال اگر چې سوريو خبر خدا دا هغه ته اگر چې صورتن او ظاهرن شرایع شرایع من قبل نه وایو زمونه دنیر د نیر دینونو اختامات توایو او چیکله قران کې رالن اغ بیا د نیر دینونو احکام نشو د دین حکم شه چیکله د د اسلام د سلام سنت کې رالن نا غیا د نور دینونو خبره پاتې نشو د نبی صلی الله علیه و سلم سنت شرف مواپکت راغې لای په د کم مسالهو زموږ په دین کې د کم مسالې وغیا داګه د پر شرایط دي نا غې پر شرط اگر د کوی من غیر انکارین چه انکار دا توې چې پاګه باندې انکار او نکیر نشوي کنا کیر پې شو الله تعالی پای باندې بیان کړو نو پته و لګېږي چې د اغه پر حکم نو پای باندې الله نکیر کړي پای باندې ممنو او د لپاره وسنګا هغه جایز شي نو چې په کوم خبرو باندې نکیر شویل او زموند لپاره شرعیت ګرځیدلې نشي یا دکم کوم خبرو سره کم حکم دا غي زموند په کتاب کې بیان شوی ته یې باندې عذاب بیان شویلې نو زموند لپاره ګرځیدلې یا نبی له سنات تو سلام صراحت په باندې نکیر کړل یا قران په غي باندې نکیر ومنه آ کړل دا درته د مداسکه صحاحکات هغه اگر چې په قران یا حدیث کې ذکر زموند لپاره ګرځیدلې نشي البته چکم باندې نکیر مشته او په قران کې ذکر شونه غویا خوکم قران حکم دی لکه ان النفس بالنفس العين بالعين ځکه امام سدداي کول کړي کنه نه لکه شریعت کې تک مسله دا ګرنده او دا هلالکه د اغه کتاب خبره وین کړي چې الله یې په هغه باندې دا خبره لیکلې وي او کیسه دا مسلمان په ای باندې لیکلې نو زمون په قران کې ذکر دا نو اگر جلا شریعت من قبل نه راځیر خدا او زمونګه شریعت ته ن دې ورته دغه مبارک خبرو کې علی انه شریعت ل رسولنا صلی الله علیه وسلم اوس هغه دغه لپاره شریعت پاتې نه شو د شریعت د چاره شو زمونږ د نبی له اسلام شریعت اورځینه ناغه مبارک دغه تفصیلی خبره ده خبرم ځین درا تورات او انجیل کې اخوندي قران کې رااله نبی د کشرت چې انکار د قران له طرف یا د نبی له اسلام له طرف یا عذاب بنې نه او چې کم مبندده خبرې نه نو د زمونږ د بر حجت وبیا <تصفح> <تصفح> دا خبر چې دا زمونږ د نبی علیه السلام شرعه تو ګرځیدو اغه جن متصند دی د بحث د سنت د نبی علیه السلام سره نو شرای او من قبله اشری احکامات د اغه چا دی قبله چولان د نبی علیه السلام نو د اغه پیغمبرانو شرای او القول صحیح فی اقول صحیح فی فدیبه کې اعداد انما قص الله او رسوله اغه چ بیان کړی دا الله تعالی موږ ته قران پاک کې او رسول رسول, رسول د پیغمبر پس سنتو کې من هدا دین من غیر انکارين بغیر د انکارنا نو غره یو شرط اولو کس الله في کتابه ورسولو في حدیثه نو په دې کې راغلی صحیح ده هم شپ من غیر انکارين بغیر د انکار د عذاب بغیر نو يلزمنا دا مونته لازم ده هو دشه علی انه بنا بدی باندې انه شریعت ال رسولنا صلی الله علیه وسلم شریعت اگر جدو دا شریعت وګرځیدو زمون د پیغمبر صلی الله علیه دا شریعت وګرځولو چاړه زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم پردای اوس داغه شریعت پاتې نشه اودې کی عجیب خبره ده زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم تا سوچو غې د نبی صلی الله علیه وسلم شریعت جامع شي خپل شریعت تمه نور شریعت کم احکامات جامع احکامات او مثلا د اغه زمانې سره خاص نه تر قیامت پورې چلے دی د نبی صلی الله علیه تعالی ته جدید احکامات او د ټولو دین خلاصې چکمه پنور دینو کی وی او هغه داسې چې تر اخره اخره چلی دی شو نو ار احکامات الله تعالی نبی له سلام ورکو ورته د نبی له سلام دین جامع شو په اعتبار د احکاماتو په ټولو ادیانو باندې مشتمل شو نو یو څوک سره په دې دین باندې عمل کوي نو هغه ادیانو برکت او تسکی حاصل کیږي هغه ټول احکامات بلې کیشته دا ورو ورو رسول خدا دوره بسم الله الرحمن الرحیم باب متابعت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد د اتباعات تابع داران د صحابه عمر صلی الله علیه وسلم کی تابع دارانہ مراد دل تک اتباع و تقلید نه پر تقلید د صحابو کی یو خبر د دې باب نام مخ کی او ساته یا ځکه چې دا ساجيبه انتقاب خبره به تاسو باندې لګی امام شافی سے وې دای تکلید نشته انت اور اسمت تاسو دا څو ګره زمونږه مسله چي دي دغه څومره مسائل چي دي په دې کې مندرې دي څومره صحابه خبره چي دي هغه په دې کې په احکاماتو کې تولید نه نشی دي مندرې امام شافی رحمت الله علیه پدین کې دا مطلب نه چې امام شافی رحمت الله علیه چې دا غي مسله وکړي خو په بالکل دغه پدین کې د صحابه د تکامل نشته بازي مسائل کي ته تقليد خبره نه نه ده اوغي بركه دي خبره کي مڪمل اتباع ورنه كه زموږ دينوالي نه پاي کي ټول اقوال صحابه دي عبد الله بن عباس بركه ټول اقوال دو جو امام شافي رحم الله عليه پدين کي داخله ټول اقوال اغست شي وي دي خبر نه مطلب دا نه چې اگر يکو مسئلو باندې ټول کړنه مڪمل امام شافي رحم الله عليه نه لي صرف نبي عليه صلي نو تقلید من هیڅ تقلید یو صحابي په سره دل دا خبره خبرم ځه او بیا د امام شافي سره دا کول هدلته عجیب سړي باندې لګي کن کنجوم په ايه مقتدي تم اهتديتم نو ام زمان امام شافي رحمت الله مطلب درې مستقل یو تقلید دا مطلب نه چې هغه صحابو او اقتدا نه کې دین د هغه صحابه او تقلید خبرم ځه درته اغسطی دی نور روان دی. نو بارکی و اي موده اي اقوال غست دي روان پسيرواني نو داغي کول باركه ور سليجه نه خلاصي او چې بالکل تقليد بده با صحابو نشي کوله نو سناشناوند تسلي پس لغي عمر حل طول اذهان چي دا صحابو د کول نه خلین دي اگر چې تقدید ظاهر متبادل مونږه امام شافي سب ته منسو کیو او په دې چې کم دی, دی نه رسول الله صلي سلام عليه وسلم سنت دي صحابو اقوال ي امام شافي سب سک ته منسو کی وي د صحابو دي او دا کرنګ دي نبي رسول الله صلي الله عليه دي نو باندې هله دا یو خبره ده دایمه دا او هغه ذکر کوي کاله ابو سعید البردای تقلید الصحابی واجبہ تقلید الصحابی دا, دا واجب ده چې صحابی ده هغه تقلید به کولی شی اترکو به کیاس او پدې سره به کیاس پر خو نو تقلید د صحابی د چاله पारा تقلید به د صحابی د تابعی د पारा یا د بل صحابی د पारा دا واجب ده خبرم ځهانت راضی انو ډیر دک خبره کوي یو کول دک کلی ابو سعید بردائی والا کولم دا زکر کئی امام عبدالیوسر یا نور دیستاسو حشی کے مامان زکر کڑی دا کولی چه تقلید دی صحابی واجب دی دا پار دبل صحابی یا لاند کم د اغیی تابیی نو نو پاغی بانے تکلید واجب یوترکو بیحل کیاس اپا کول د صحابی سربا کیاس پر شي مقابل کی کیاس راگی اترک تا کول دی صحابی را نوکیاسب ترجمین شوور کوله ترجمه چاله ور کوله شي کوله <سلام> صحابي دا دا هغه کول شي ا دک ابو سايند برداي دا هغه پر دليله شه دي نو دليل د هغه پر دک ورپسې ذکر کیچې احتمال سماع یو بده کی احتمال سماع دا, دا, دا, دا احتمال کده د شي چی د خبره د نبي عليه صلوات و سلام نه اوریدلې نبي هغه خبر رازي اشکال رازي چې د نبي عليه صلوات و سلام نه د خبره اوریدلې دا نبي نبي عليه صلوات و سلام ته منسوب کوي ولې نه دغه یو توکېف ورسې خبر ورکړه ځکه صحابه لازمي ترننه چیرې خبر به نوي رسول الله صلوات الله علیه وسلم څخه چې کومه خبرې کولی بالکل داګه تصدیق پې کوما زه به په قسم هم یو بل ورکو او سفر یې هم کولی چې د نبی له صلوات وسلم خبره نه هو بیا د ام اک خبره کوله هو بیا به وقف سره کوله نبی له صلوات الله علیه وسلم ته ارزه کې نسبته داګه نکو نو د یو توکېف نه دا کېږي چې خبره دې او ری او توکېف دې نو یو دلیل شو ا دوم دلیل. دلیل دا وړه ولی فزن اسابتین پی نفس رائے به مشاهره احوال تنزیل و معرفت اسباب هدایت وي ديوم دلیل دا غداري چې دا هغه رائے د نور رائے په مقابله کې زیاته مصابه او درست ده دا هغه رائے د نور خلقو د رائے په مقابله کې زیاته مصابه او درست ده ولې دا هغه بوهه ذکر کړي یا دا د اغېده احوالو د تنزيل مشاهده کړي دا قران د اغې مخکي نازل شوی د ټول حالات اغې دلي خبرم زين درا نه اغې کره قران په اجتهاد سره یو مسله راو واسل اجتهاد واستنباط یو پټه مسله د قران پاک نه راو واسل د سنت رسول الله نه راو واسل نو اېته کونا کونا معلومه ده اغې مشاهده کړي دا اغې مخکي نازل شوی د معرفت د اسباب اغې معلوم دي چې دا آیات له سوجي دا د چبرکې نازل شوی دا د سبرکې نازل شوی ظاهر آیات او شان <متنسان> نشان <متنسان> نزول ته چوغري اغي کې مسئله بل شته خبره دې اند راځي کنه نه د وژنا د دو دوه خبرو د وژنا چې اغي د مشاهده د احوالو تنظیم کړي دا اده کرنګي اسباب د معرفت او معلوم دي نو د اغي آیات په نور رایگان باندې فضیلت حاصل دي ادم احتمال د امام شته نو چې د نبی رسول الله سلام سماشن او بیا او تقلید مکمل واجب په کار بیا د نبی رسول الله سلام دا دو د دې له سره د خبره کوي ویلی احتمال سمایو د توکید د وجې د احتمال دا او د نور د نووي رسول الله صلي الله نه د او د وقف کول نه یعنی وقف دکړي اسناد دي نه کړي ولفضل اصابتهم او د وجې د فضیلت د دوستګت د دینه زیاتوالي او د فضیلت د دوستګت د دینه په نفس الراي او نفس راي کې بمشاهده احوال تنزيل د فضیلت د دې وجې نه چې مشاهده کلی دا احوال د نازلې د قرآن او دا معرفت او د معرفت د اسباب د نزول د آیات دا یو کول څرګارې ده لې چې دهم کول وقاله ابو الحسن القرخي لا يوجد تقليد الصحابي الا بما يدركه لا يدركه الا فيما لا يدركه بالكيا استاذم کول تا هم کول بګیدانه چې تقليد الصحابي د ابن صحابي دا کارا يا د تغییر او دا کارا دا لازم او دا لازم دی زمونږ د تقلید تبلیدغ لازم ده او پکمو مارتوا کې پکم اقالو کې پ اتحاداتو کې نو خبرو کې چې کمم د ساحاب نه نقليی مدک بلکاس اقل سره داغې جه نه رائے را سره دغې مطلب معلومی د چې سره نه معلومی مطلب دا چ کلل د کل نه خبرې برشي نوغ بیا وحی وې الله تعالی په وحی سر نازل کړي نو د دینه دا پته لګي صداکان بر بر خبره نه دي صحابي ځان نن دا راکړي داکان دا بر د ځان نن راکړي ځکه یو ما کین نو خو یار نو دا د وحی خبره نن پته لګي د چې نبی صلی الله علیه و سلم د حدیث نه نو بیا په دک خبرو کې د صحابي تقلید اهوا کول شي او قداس نه یو مدرک بال نو د عام خلکو خبره او د صحابي خبره دا په لچ کنده مدرک بال کیاسته عقلی خبره نه په هغه کې بعد تقلید نشي کوله خبرم ځه نن تران نه رد ده خبره کوي او وقاله ابو الحسن القرشي ده ابو الحسن القرشي سب لا يجوز تقليد الصحابه جائز تقليد الصحابه الا فيما يدرك بالقياس مگر تا خبر کې چې کوم مدرك بالقياس شو دي نه مخ کې ځنب په دې کې بده مړ په نه تقليد څه دوی او بل په دې ځنب وي کې تقليد څه دوی نو تقليد ولې کوي تسليم وقول المدل قال تسلیم و قول و غیر اللو مدلل ده کول س 1941 مدلل بلا مطالبت الدليل تسلیم و قول و غیر پتگای اغلبت ما بیا خیر لپس گو اغلبت آن رن مرد مجتہدین دی تسلیم و قول و غیر تسلیم و قول و المدلل بغیر الدلیل جي. تسلیم و قول و دا مجتہد داست کول چی اغصفی مدلل بی بلا ده مطالبی دو ندیده تقلید ویل کی لګړې به مسئله دي زمون امام سب ذکر کړ کړي دي مونږه بس هغه چې باغې باندې مطالبت مطالبه د دلیل نکوم مطالبه د دلیل قوم باندې مقلد مطالبه د دلیل هغه باندې بس خبره ده بل ماني بل بس روانه ندیده تقلید ویل کی ها تسلیم کو او بعد د طریق د مجمل کول نه پاي باندې اعتراضات نه اعتراض راځي د جمع په کې الفاسته سوا کوله مجد تسلیم کو کو لغیر ناريب اعتراض کې بیا بل دلیل نه په خپل وجه بځای د دلیل اکل د بل کول غوسته لغیر مجتهد مجتهدنه او بس چې خبره راغستل او بلا دلیل د ځرب خپل له بچ دلیل مليش نه هبسه ته کی خبره خبر همزه اعتراض او تاسو نه تسلیم او قال المجتهدين او بل کول مدللګه غسر دلیل او بلا دلیل موه بلا مطالبت د دلیلګه دا کټول اعتراض د تقلید تداری باندې کوم رازی نو هغه پالتنه سګي د فکې او که تقلید نه ونه تقلید تقلید لازم نګي مطلب د هر سره په مسله په دلیل سره واسيګا نو چې په دلیل سره مسلې نه دا عمل نه صحیح شي بیا هدا ټول زمیداران چې اجزانتو ته مسلې بیانې امام سره مسلې ته بیانې یو سره په دلیل بیان نه پويږي مغر د دلیل سره مسله سوکرستنی شي په دلیل باندې سپوي هرنګ ستر تکلیفي شخصي باندې تقریبا تکلیف باندې خود ټوله اتفاق سره د غیر مکليینو چې تکلیف نه بغیر کار چليږي نه او تکلیفي شخصي باندې غیرت کوي چې خاص ایمان تکلیف دي باندې رښتې زه خپل ژوند لري تلم سعوديا کې یو عربي عالم د نووي لسراج السلام چې کوم کورغه باندې نه سو تکلیف باندې خبر باندې هغه سره ما خبره کړه هغه انکذا کی تکلیف من خو دت او صلوات چې خاص ایمان تکلیف یو ځای کې امام سر گنجيش مليږي تاسو گنجيشول نه ورګوي موت این اتباع دا شہوات جوڑی گی تو تقلید اغیب منی اغیب ادعا سے کہا ہے بس سکم جائے کی بس خال کو تباینا ہے تا سپدی کی سختی کہا ہے امام بانی تقلید اغیب منی و تقلید شخصی باندے غیرت کے اوپر تقلید شخصی کے یعنی سولت دیں او تقلید شخصي کے نشن اتباع دا شہوات بجوڑی شی اگر ہم جانترا لگن بس یہ اس لی بچی او دس بوګه چې وینروسی د پلانکی په امام شه پنيزه ماته کی نه ده کې بہته ټلیفون یې قدم راځي خبره بته ویږي زبزه د پلانکی په بنزمه خبره شې چې نګب شپ د جوړ شپ څه کم ځای کې څه سولت یې غوښه څه اتباع یې غوښه ولې نه ده وینه تک خبره مونږ کوم له تقلید دته ولیکي وقاله شابیر د امام شاپیر رحمت الله علیه لا یو کلد وحده من تقلید بنشي کولای دي او تند دینه هر شی ولا جب د دلیل چې د اغه تقلید بنشي شي کې شي کولای چې د هغ خبر خپلو کې ټړرا دي سابو د یو بل اختلاق پلی داسې ل خبرې هغهه نه نامناسب دی خبره نه مناسب خبریت نو به هل د تقلید مسله ده چې امام ام پسې دغ بغیر د مطالبه کل د ایامې شپره مالب کول کل د قې کر کړی دی چې د یو صاحبي تقلید بهمکل ن خبرم خبره د دکه مدرک بالکییاسی او غیر مدرک بلکییاسی ځکه اووجونه هلته یو بل سره متناکیب دي سحاب د یو بل دی صحیح شو نو لحاظ چه اغیی خپلو کی پدی کی مختلفو نو دا اغیی دا دا کتناکز دا وجنا دا اغیی تکلید منگا ناک شکوله خبرم زیان درالا خدا دی دا مطلب نشی چه تا استماعی چه تکلید مستقل تورنشی کو لندا دی چه لکده صحابو خبر طولی نعوذ باللہ من زالک باطل شوی اغیی او امام اغزتین نشی دا خبر ورسا لازمو ناک شکلید جدا شی ری او د زمون با پر سلور وله مذاهب قد مکمل د صحابه اقوال مندرج دي او تقلید جدا شید تقلید بارے کی خبره ده دا نه چي د خبري دا بتي وکال شافي ولید امام شافي رحم الله یکلد احد منهم تقلید منش کولید یوتن د دینه کو مدرک بال کیاس ک غیر متقبل کیاسی هاذ الخلاف صدا خلاف د چي د فی کل ما په هرغه مساله کې سبته نج د صحابه من غیر اختلاف بینهم بغیر د اختلاف په مابین دی کی دا په اغه کې دی چې اختلاف یو خو بیا ځان من غیر ان یثبتا او بغیر د دین ان یثبتا انه د دې خبره نه چې دا حکم چې د بلغه غیر کالهي دا بل کاله تر رسیدلې پس اکتم مسلم له پس چب شوی د مسلمن پداه حال کې چې تسلیمون کې لهو د دې خبره نه خبر دا خبره شي یا دا خبره وکړه چې دا اختلاف پټون دي اختلاف یو ځل چې کوم ځای کې د اغه خپل اختلاف نو الکه لا یجب لا یجب دې الکه په مضمون باندې لازمي نه دی چې کوم ځای کې د اغه خپل کې اختلاف نو په هغه کې اختلاف نشه بل الاتفاق صفای کې په مضمون باندې تکلیف واجب نه دی اذین ده خبران من غیر ایثبتا یو صحابي یو کولې کړي د اغه شهابي بل اغه کول بل تر سیدل دي او اغه بیا چپ شوي دي د خبره د دې د خبره کې چې کوم قائل د دې کول نه دي غیر قائل ته د کائل صحابي کول رسیدلې او هغه شپښې وي د دې د پارا یو خبره تسلیمه کړې دا اختلاف په هغه ځای کې نه دی د خبره کې خدا خو ظاهري خبره ده ان شاء الله اجماع کې برابر شي چې یو صحابه صحابه کول او نور صحابه بیا اوله کې د هغه خبره ورسېد راغله شپښې ته اجماع ولې کی په سکوت د بعض باندې او تنسیز د با اوزماني راي امام شفيع الرحمن عليه الله نمايده د اجماع یو قسم دي زمون پنيس باندې دا اجماع له اعتبار ستنه دا بالکل بیا اجماع شوي خبره باندې کې دا خبر خو بیا دي کې بعد تقليد کول شي ځکه دا خو بیا دا اجماع بیا د اجماع کول شي نو د دې په خبره چې کما کې اختلاف ته اغم عجوبا هغه کې تقليد او چې کما کې بعضو کول کړي بعضو په چپشي دي هغه خبره تسلیم کړې نو دا, نو دا اجماع شو نو پدې کوم تکلیف پکاره د اجماع مخالفت ځان دي امامان کولې نشي لازمی تر پاغي کې به تقلید وکول شي نو دیو ځکه کوم خبره اټکا کې د چا تقلید باندې شي کولې د بل اتفاقی کوم اتفاق کې د اجماع د تقلید وکول شي د دین علاوه صورتونه د دین علاوه صورتونو کې اختلاف ته چې پدغه صورتونو کې به تقلید کول شي کې تقلید وکول نشي نو د دې حال په دا اختلاف چې کوم د موضوع د اختلاف چې دې کل مسلې د چې ثابته دي صحابو و من غیر اختلاف من بین هم پای کی اختلاپ هم نی صحیح شو خو اتفاق پکه نی اجماع پکه نو نی نو په هغه ځای کې من غیر اختلاف من بین هم بينهم په هغه مسال کې چې پای کی اختلاف نی په ما بین کې و من غیر ایثبتا او بغیر خبرین چې ثابت شوی دا خبر انه را حکم ده ده و ده ده حکم دا حکم د یوس صحابی بلغه رسیدلې غیر کائله هغه صحاب ته چې کایل د حکم نه دی هو فسکاته مسلم له هغه دا نه دی کړه دا کول نه دی هو فسکاته چپ شوی د مسلمن په حال کې سکوت هم د مختلف وجه نه دی صحيح جو نو وارتسي اولغو مسلم اللهو چدا خبره ده تسلیمه کرده ده تسلیم ده وجنه سقوت <سؤال> کرده سقوت دروب ده شي د بلده وجنه شي ده تبیاء اجمع نواله کی مسلم اللهو ده خبره تسلیم کرده نظر اتفاقی تقلیب ان اختلاقوا بشئن فالحق لا یعدو اکاویلهم ولا اسکوت البعض بالبعض بالتعارض لأنه تعين وجه الرائن لما لم يجوز المجاداه بينهم بالحديث فحل محل القياس او کدی اختلاف کړي په حکم کې نو فالحق لا يعد اكملهم بحجره اغه د صحابه د دی دی خبره نه متجاوز نه ده د صحابه د خبره نه متجاوز نه حد دي په اقواله کې منقسم من حصر ده مثلا په اس په مثال کې د یا دریا کواړاله ابلان دې دراځي اوس لایس کتلباز ویباز اقوال د بازو سره ساکت کولې نشي نو بیا ګورې چې کله د مثلا ډو کول رااله یا درې کول رااله بیا به درست خلق د طاره دیتا اجماع لکی اجماع مرکب لکی ګرا به انشاء الله د اجماع په باب کې روان دي پریزان په کړه د اجماع کولیو اجماع مرقب دا چې په مسله کې د متقدمین ان دوا ډریکولر عله نه دغه مسله په دک کې منحصر شه بیا درست خلق د طاره دا جائز نه دي چې د رولګي دیو صحابي کول قبل صحابي باندي ساکت کی او د پکې یو نو کېولې یا دکا سره سر له لدیو بلکل احداسو کی دا بید پرجهز پر جایز نوی حق په دا اقوالو کې سر منحسر شویده اجمع مراقب پر شویده فر حق و حق چیده دیو چې اختلاف پر اوکو پیوش رکے اقوال پر کرا لد حق و حق چیده لایا دوبیا تجاوز جاوز نقی اقاوی لهم دا اقوالو دا صحابونا نوولا یسکت البازو بیا بنا ساتیجی کول د بازي صحابه بل بازي په باسر ننل لیکلي په لاجوز ل احد ان يقول الراي قول اخر بیا دبلچا د او درم کول او که صحابه دریکري سلورم کول هغه جائز نه دي چې دی ول دلیل سويدا اخر کسو دی ول دلیل بالتعارض او تعارض چیرې د دې تعارض نه راشدت الاقوال په ذکر را او د سلورم کول احداث کوي او که. دا جائز نه دا اجماع مرقابه دلیل ذکر کله انه اركلت عين وجه الراي چی متعین شوا وجہ درائے نو لما لم یجوز المحاجت بينهم نو لما پہاگ وقت کی چی هر کلہ وجہ درائے متعین شوا رائے گانے تکیرانی لما پہدغ وقت کی لم یجوز المحاجتو لم یجوز المحاجتو محاجت جایز ندا بینهم پدی ما بین صحابو کی بالحدیثی پہ حدیث سرا چی اگر ایتنا زاکی گیا پہ حدیث سرا محاجت ایو بل باننی ندا کری که چیرې دغه احتیاج چې اړتیا جوه او دغه ځکه چې سپکامه کول اخر پر کارو اجتهاد ته ضرورت وې نو صحابه وکړو دغه ځکه چې دغه کول اخر احداث کولو ځکه چې صحابه او کې اختلاف پېو مسله کې او سنورم کول په کې حق بل نو دغه ځکه کې بدی د کته چې کوم اجتهاد وکړي دغه اعلان چې کوم اجتهاد کوي نو دی بدغه ځکه کې بدی حدیث باندې اجتهاد کړي او د رسولهم کول احداث وکړو وچې هر کله د دې په مسکه محاججه نه به جاری شوي د کولې اخر د سلورم کول بارکی پا حدیث احتی، او په حدیث باندې استدلال نه او اتحاد نه کړی نو توس اتحاد کوله نشي نو په حل محل القياس ها نو وکړه ته لانه تعين وجه رائے هر کله چې متعین شوا متعین شوا وجه ذرای رائے متعین شې د کول بارکی لمما لم يجوز المحاججه په دغه تعيين په وخت جائز نہ ده محاجج به او محجج نشو محاجج او نکلا ممکن نشو محاجج محاجج او نکلا بینهم تمابین بلکی بالحدیث پہ یو حدیث دا لہذا دبل بلچر پر جائز ندی چې دا بل کول نه اتحادو کی او بل کول پکې سلام مرایته کی پیش نو فحلہ درقصدا کول له صحابی محلن کیاسه تم محل دو کیاس باندې نو دا دا په صحابي د خپل په محل کې یاشه نه یعنی په منځله د اجتهاد شو ملایو د یو صحابي ته هر څه بلبل صحابي اجتهاد شو بلبل صحابي اجتهاد شو, شو. خودا کډرو والا په اکل چې شو په مسالکه په مسالکه دا اجماع مرکب وګرځي او څنګه دا اجماع مرکب شاو په یو اجتهادي مسله باندې نو د بل څه د پره په پا دیکه د بلکل احداث د یو حدیث نا صحیح نه یو حدیث نا اجتهاد کول پدکه وخت او ضرورت ته وینې صحابه په خپل ډول څنګه کړو د ځغینا اجتهاد کړو نو له هازه په داسه ځکه هغه بیا تنس کولې چې کول بس نه موږ خداموري یو کړ حدا او اما التابين فان زعهم في الفتوى يجوز تقليده عند بعض مشايخنا رحمه الله تعالى فلا بل د صحابه ده تقلید بارے خبر ختمه شاو نو ده تعbiid ده تقلید بارے کی خبر څنګه تعbiid ده تقلید بارے دغه خبرهबाजी مشهور زموی تقلید جایز ده کوچه اغای سے کړی هغه لپاره شک دله چې مزاحمت کړی دغه تعbiid ده صحابی سره په خبره نو ده داس تعبیید تقلید اغجاز ده هغه لپاره ده مشهور مثال پیش کی چې د علی سے او د یو یهودی مسله وا پسغر باندې پسغر کی مسله پس علما ني زغرا وكا او زغرا د علي سي زغرا او هغه پټ شي و هغه د تن سره ودا دی و حدیث سره ودا هغه وخت چې سندره سر شيره ده د طبيعي او علي رضي الله تعالی عنہ صحابي بهر حال داوا علي سي کوله چې دا زما د ام دعوي و فم دعيبا ني غواهني مو علي سي ته چې داوا کنه بهر حال تخفل غواهان پيش کا نو اغلل یو خپل علماء راست آزاد کړ دا علماء او بلې خپل ځای را نو که چېرې سې و بتاو هر چستا زې هر چستا غلام دې آزاد کړده غلام دې استاد غلام گواهيده نو دا هم جایز کړه ذکر ته آزاد کړی دې استاد آزاد دې نو د سره دوستا او هر چستا زې دې نو دا گواہی خو سنجایس کو دا روز جایز کو نه نو بهر حل دزویغه هغه د يهودي د پاره وکړه په پا اسلامی ادارې کې شته د امیر المؤمنين خلاف په سلام هغه د يهودي د پاره وشو يهودي بهار حل چې دا اولي د خبره اولینو هغه خو اسلام امراله خو اصل کې دا مسله دا وه مزاحمت مخه مزحمت وشو داسې د دا خبره کې خلاصه صرف ذکره چې داسې دا تعویذ تکلیف هغه جایز دي چې صحابه سره په پټو کې مزاحمت وکړي لکه قاضي شریخ پالت شود د دې واقعي نو د دې خبره چې رالي سپنځباني د خپل زوی د خپل پلار لپاره گواهی درسته او د قضې شوره سب مسلک داو چې د دې گواهی د پلار لپاره درسته نه نه هغه د اته الزام مطابق کسان راوستل <تصفيق> عدل تکي <تصفيق> عدالت کې هغه مسله بل شان خبرندار پنځباندې خبر بل شان نه گواهی قبول نه کړ نو کدا سي قسمتابي چې د صحابو سره په کې مزاحمت او مخالفت کړي بیا دا هغه تکلیف جاز دی لکه قاضي شوري هسه چې د صحابي سره د امیرالمؤمنین سره علی رضي الله تعالی انحه سره مخالقط کو علي سيد داو مسله تسلیم کړه پیسې د زغری د يهودي لپاره کوي يهودي یا مسلمان شه قانون درغی واقعیت هغه شته اګر د ربنا واقع هم د کلیجه حاشيه کې چې د ابن عباس نن تاسو شه دو مسلې واره کې نو چې یو ځای نظر وکړو نظر وکړو دې زی بارکه چې زه په وخت ولځي کداسي او وخت ولځي زبا کو می د عبد الله دabbas مت اوس دې بارکه چې رده سکي نار په تور کړه چې دې بسل اوخه زبا کوي سل اوه بسګي زبا کوي یا مسروق چې تابعین دی اغه نه دې بارکه تپوسشن اغه زخه د باندې خو واجب د چ یو بي زدي علالک یو ویژه سره دې نظر ګرځم کی نظر پروکو لگا یو ویژه الاله کی بیا دې خبر عبد الله بن عباس سره توارکل شو خبرنګ هین نو بس هغه میں انا ارام مثل ذلک ضد د په نسبان ضد زم زم دک خبر وینم کما چې رسولک سے بیان کلا نو دان تعبیر رسولک سے صحابی سره په پتو کې مزاحمت کولې نو کدا سې قسم نو د اغه تقلید اپکارده او کدا سې قسم ني چې صحابه سره مزاحمت نه نو, نو د نور تعبیر ا تا کلید نشته دې بارک دې تاسو خبرابين نه یو متا دې اجتادی مجتهدین ته انزاح مهمه قدم وزاحمت کړی د صحابه سره په فتوا په فتوا کې نه جوړي تقلید هوداسي جائز دي اند بعض مشایخ نه د بعض مشایخ پنځبانی رحم الله الله دې پای رحم کوي امام وحني رحمت الله عليه امام پنځبانی دوه کلیو خپل کې دکر چې تقلید نشته بالکل هغه خلاف للباس په خلاف د بازوبانې نباځي اغان تقليد د صحابي اغان نه مني د صحابه او بڼي شي کوله نحن رجال ام و هم رجال اغه عام انسانانو او موږ هم انسانانو داৰে تقليد په موږ باندې لازم نه دي نو کونه امامان یې کول اقل اخي کول تقليد وجوب نشته چې هغه دغه تقليد په موږ باندې نشي شي واجب شي ان دا خبره وجوب کې ده نه خبره تقليد داৰে په باندې واجب نه دي د امام سب بارک یا اکول تابعیت شتا کنا زمون دے امام سب بارک یا اکول دے تابعیت شتا دے یا دم دے یا اکول پا کیا دکھا دے تابعیت نواجب نہ مطلب دار دے چھے تقلیت پہنگ بانے واجب نہ تقلیت جائز دے کسو دکھا اشکال پیش کیجئے رستا سے امام سب بارک اگرچہ حلیدیس پاکے زور لگیچہ امام سب تابعین ننے اگرچہ زمون دے ترپا ی ځل په کې څه ته یو کولدا په ښکول شي د امام سټ طبيعت سره پرېش ثابتول شي خدای خبره په عجوب کې ده په جواز کې نه مطلب دا چې جا تقلید جائز نه دی که مجتهد ویني تقلید جائز هغه ده ممس حنا ضاله کولې